У під'їзд двоквартирного будинку на Логан-стріт вона не помітила Шейлу, яка крадькома роздивлялася її із-за рогу. Не встигла Сюзана розташуватися у кріслі і розгорнути свіжу газету, як протиленчав дзвінок. Вона відклала газету і рушила до дверей. Відвідувачці було менше тридцяти. В'язаний бежевий костюм витончено обіймав її струнку фігуру. Чорне волосся підкреслювало білизну ніжного обличчя. У неї були довгі вії і величезні сяйливі очі, які, які чуттєві рожеві губи, здавалося, приховували глузування. Сюзана помітила портфель-дипломат і наготувалася уже захищатись від наполегливості комівояжерки. «Коли?» «Доброго дня, моя Люба», – сказала жінка і сяйливо посміхнулася. «Мене звати Шейла Ньюбері. Я із фірми Global Електрик» і я хочу запропонувати вашій увазі наш останній виріб – Радіоприймач «Космічне вухо». «Ой, боже, я бачу, ви мене геть не слухаєте. Не бійтеся, любесенька, я нічого не продаю. Я принесла вам цю чарівну річ просто у подарунок. Це наш новий метод реклами». На цих словах Шейла пірнула рукою у портфель і ефектно видобула приймач. «Ну хіба ж це не краса?» Вигукнула вона. «Вам подобається?» Сюзанна повільно кивнула. «Подобається. Подобається, звісно. Але тут, вочевидь, є якась заковика. Жодних заковик, Люба. Зараз я його увімкну, дам вам послухати і покажу вбудовані застосунки, яких немає в радіоапаратурі інших марок». Якщо наш виріб вам сподобається, ви, сподіваюся, не відмовитеся хвалити його перед своїми друзями та знайомими і радити придбати його. Ось у цьому весь наш задум – поширювати добру славу про нашу фірму та наш чудовий виріб – космічне вухо. «Ну, щось такого я й очікувала», сказала задумливо Сюзана. «Втім...» Мені це буде нескладно, якщо, звісно, не доведеться за нього платити. Якщо це буде так, я готова вихваляти ваш приймач усім своїм знайомим. Я можу навіть згадувати ваше ім'я. О, любесенька, це було б просто чудово. Нехай усі ваші друзі кажуть у нашому магазині я від Шейли Нюбері. Згодні? «На жаль, фірма не додає до подарункових екземплярів батарейок. Доведеться підімкнути його до мережі. Ви не заперечуєте?» «Що? Звісно, ні. Проходьте, будь ласка!» Сюзанна відступила, і гостя увійшла до будинку, зачиняючи за собою двері. За сорок хвилин Шейла Юбері з'явилася на порозі і своєю вишуканою впевненою ходою попрямувала Логан-стріт. Одяг на ній, як і раніше, був свіжий і елегантний, якщо не брати до уваги бурі плями на зелених рукавичках, які їй довелося сховати в портфель. Їй пощастило. Не встигла вона підійти до найближчої зупинки, як під'їхав потрібний автобус. За декілька днів Шейла знову піддалася спокусі і покарала третю дівку іще жорстокіше. На цей раз жертвою пристрасного і кровожерного божества Шейли-Бобі стала 24-річна медсестра на ім'я Луїза Хемінг. Підозрювати було нікого. Жодних доказів не залишилося, навіть червоного тріумфу. Луїза Хемінг була незаміжня, жила одна і була найвродливішою із трьох жертв. І немов би для того, аби остаточно збити із пантелику поліцейських криміналістів та психіатрів, які працювали над цією справою, вбивця її зґвалтував. У ніч вбивства Луїзи Хенінг, виступ Бобі Демарко у нічному клубі шахляфам був не таким вдалим, як зазвичай. У перервах між номерами Боббі пив чарку за чаркою. Панічні повідомлення газет, радіо та телебачення про третє жорстоке вбивство помітно похитнули його звичайну холоднокровність та спокій. Виступи чоловіків травесті у жіночих костюмах були коронним номером клубу «Шершеляфам». Вони не мали у цьому собі конкурентів. бо Біді Марко на сцені Шейла Роуз був зіркою цих вистав. Його колеги, друзі та навіть вороги стверджували, що жоден із присутніх у залі не здатен розпізнати у цій спокусливій красуні чоловіка. Вистава у «Нічному клубі» не вирізнялася особливою оригінальністю. Це було музичне рев'ю зі співами та танцями, у якому гротескно обігрувалися характерні особливості жінок. Бобі Демарко весь час перебував на передньому плані. Він співав, розігрував скетчі, розповідав пікантні анекдоти. На завершення вистави він майстерно зображав стриптиз, що дуже смішило і збуджувало публіку. Вистава закінчувалася опів на другу ночі. Останні напої подавалися близько другої. Зазвичай Бобі сидів за коктейлем аж до самого закриття клубу. Але сьогодні йому кортіло піти раніше, сховатися, зникнути у своїй затишній чарівно обладнаній квартирі. Під впливом страху викриття йому несподівано здалося, що цілий ряд у глядацькій залі було заповнено детективами, і їхні пильні та нещадні очі, спостерігаючи за грою Шейли на сцені, Ніби бачили щось більше, аніж звичайні анекдоти чи танці Ледь було опущено завісу, як Бобі кинувся до своєї вбирані. Вирішив не перевдягатися у чоловічий костюм Тому що всі газети рясніли закликами до загальної облави На моторошну тварину у людській подобі як передбачалося, це повинен був бути могутній горилоподібний чоловік. Бобі зірвав із вішалки хутряну шубу і накинув її поверх атласної сукні. Запхав гаманець у жіночу сумочку і рушив до службового входу. Йому майже вдалося піти непоміченим, коли раптом одна із хористок, його колега Травесті вийшла із чоловічого туалету і заступила йому дорогу. «Бобі!» – вигукнула хористка. «Куди це ти зібрався у такому вбранні? Хіба ти не знаєш? Забороняється з'являтися на вулиці у такому вигляді. Дивись, сцапають тебе копи!» «Не лізь не в свою справу!» – гримнув Бобі своїм густим баритоном, а тоді вискочив за двері. Стоянка перед клубом «Шершаляфам» була заставлена автівками, але, на жаль, червоного тріумфа серед них уже не було. Він перебував у автомайстерні у сусідньому містечку. Там його терміново фарбували у блакитний колір. Бобі збирався перегнати його у своє рідне місто за 300 миль звідси, продати його там і купити автівку іншої марки, ну а заодно відвідати матінку. Він дуже шкодував, що не міг зізнатися у всьому хоча б їй. Це була єдина людина на світі, яка могла б зрозуміти його страждання. з юності звикнувши зображати жінок, він і дійсно став у потаємному куточку своєї душі жінкою. Але не до кінця було викорінене і його чоловіче єство. Жінки все-таки притягали його до себе своїм демонічним чаром, проти якого матуся не раз застерігала. Власне, завдяки матусі він жінок і ненавидів. Жінки спокушали його, а отже їх треба було покарати. Як казала його матуся, коли плід із дерева гріха дозріє, його треба зірвати і розтоптати. А матуся завжди права. Боббі минув стоянку автомобілів і темною алеєю звернув на вулицю. Він підійшов до стоянки таксі. На жаль, там було порожньо. Тоді він рушив до автобусної зупинки. Чекаючи на автобус, Боббі тремтів і увесь час озирався, чи не переслідують його детективи із глядацької зали. Клуб «Шершеляфан» був місцем зустрічей вельми сумнівної публіки, тож поліція зазирала сюди доволі часто. Несподівано поруч спинилася стара пошарпана автівка. «Здається, нам потрібно в один бік, крихітка». У водія були старі-старі старі очі на молодому обличчі. «То як?» «Навіть не знаю», – задумливо відповіла Шейла. «А куди ти їдеш, котику?» «Туди ж, куди і ти, мишка», – вишкирився водій. «Ха, помиляєшся». Заперечила Шейла, яку, незважаючи на все занепокоєння, ця розмова дещо розвеселила. «Розумієш, матуся забороняє мені сідати в автівку до чужих чоловіків, а ти якийсь дуже чужий». Чоловік знизав плечима і поїхав. Несподівано Шейла помітила двох типів у темних костюмах, і негайно ж впізнала одного із них. Його їй показував директор нічного клубу. Це був коп із відділу по боротьбі з проституцією. Час від часу він заходив до клубу і годинами просиджував у барі за одним єдиним кухлем пива. Другий був їй невідомий. Шейла подумала... А чи не співпрацює відділ по боротьбі із проституцією і з відділом з розслідування вбивств? Поліцейські спинилися неподалік, запалили і про щось впівголоса заговорили. І хоч вони не звертали на неї уваги, але Шейлу охопила паніка. Вони стояли всього за вісім кроків від неї. У цю мить з-за рогу вивернув автобус. заскрипіли гальма, відчинилися двері. Долаючи нерішучість, Шейла увійшла у салон. Останньої миті туди ж заскочили два копи. Шейла опустилася на переднє сидіння. Плавними обережними рухами вона загорнулася щільніше у шубку. Аби приховати глибокий виріз у сукні, підняла комір і розправила атласну спідницю, прикриваючи свої довгі ноги у чорних панчохах. Автобус рушив. Шейла, крадькома, глянула на поліцейських. Ті, посміхаючись, вели проміж себе розмову. Шейла ніяк не могла зрозуміти, для чого їм було сідати в автобус у неї на очах Адже вони могли непомітно переслідувати її на машині без поліцейського маркування А згодом схопити будь-якої миті, коли вона вийде з автобуса «Цікаво, а що про це думає Боббі?» – порадилася із ним Шейла той негайно вступив у розмову, бо думав, що причиною всьому жіноча сукня і що копи хочуть просто постежити за його поведінкою в автобусі перша ніж заарештувати. Ну що ж, якщо їх заарештують за появу на вулиці у жіночій сукні, у цьому не буде нічого страшного, просто штраф і попередження. І все-таки Шейлі дуже не хотілося привертати до себе увагу копів. А раптом вони докопаються до секретів Шейли Ньюбері, якщо уже не докопалися. «Треба втікати», – подумала вона. «Навіть якщо не вдасться втекти, я, бодай, виграю час і зможу оцінити небезпеку» іншого шансу може не бути. Коли автобус зупинився біля Гленв'ю парку, за два квартали від її будинку, Шейла випрухнула із передніх дверей за секунду до того, як ті зачинилися. Вона забігла в парк і обернулася, аби глянути на автобус. Дивна справа. Копи або заснули, або вона взагалі їх не цікавила. Принаймні вони й не подумали вийти. Шейла із полегшенням зітхнула. Вона постояла трохи, заспокоїлася, поправила перуку. Раптом Шейла вловила легкий рух за спиною. Вона різко озирнулася і побачила перед собою молоде обличчя водія зі старими очима. Сильна жилава рука уп'ялась їй в шию. «А я ж казав, що нам з тобою в одному напрямку, Крихітко, даремно тільки на автобус витратилася!» Шейла зникла. З'явився Бобі Дімарко. Марко. Він бився люто і затято, вкладаючи у свої удари все обурення ображеного чоловіка. Йому майже вдалося вирватися із щепких обіймів гвалтівника, але той вихопив із кишені обрізок свинцевої труби і здійняв його над головою Бобі, продовжуючи мертвою хваткою тримати того за шию. І останньої секунди напівприглушений хрип чоловіка вирвався із жіночих вуст. Бобі намагався зректися Шейли. Пролунав хрускіт проломленого черепа Бобі Демарко разом із Шейлою Ньюбер Померли миттєво Роберт Колбі «Вбивство від дверей до дверей» Читав Руслан Алексію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 Калидори!